Мене звуть Костянтин. Іноді я читаю вголос, і іноді це декому навіть подобається. Буду вдячний за підписки, за ваші лайки та коментарі. А також величезно дякую тим, хто долучився до спонсорів каналу. Примарний політ, розділ 6. MV Global Challenger стояв на якорі на Темзі. Важке небо похмуро нависало над щоглою. Чорне таксі, яке забрало Рафа і Єгера з аеропорту Хітроу, зупинилось на узбіччі. Шини занурились в сіру калюжу, вкриту маслом. Єгера вразило, що вартості проїзду в таксі вистачить, щоб обставити книгами цілий клас біоку. І коли Раф не дав кеббі чайових так багато, як водій очевидно очікував, той помчав геть, не сказавши ані слова, бризнувши калюжею на верхівку їхніх черевиків. Лондон у лютому. Деякі речі так і не змінились. Він проспав майже всі два перельоти – з материкової екваторіальної Гвінеї до Нігерії на гласливому вантажному літаку Сі-130 Геркулес, а потім до Лондона. Вони летіли з Лагоса до Англії, оточені багатством. Але з досвіду Єгер знав, що перший клас у літаку тобі так просто не бронюють. Хтось оплатив ці рейси, а ще й розкішні номери в готелі. Коли він натиснув на Рафа на цю тему, великий, легкий на підйом Маурі здався дивно стриманим. Вочевидь, хтось дуже хотів, щоб Єгер повернувся до Лондона. І гроші не були проблемою. Але Раф не хотів про це говорити. Єгер вирішив, що йому це здається. Він абсолютно довіряв другові. На той час, коли вони прибули до Лондона, Єгер почав відчувати сукупні наслідки п'ятитижневого ув'язнення у Блекбіч, а також битви та втечі, що послідували за цим. Коли він піднімався по гангплану Глобал Challenger, Кінцівки у нього скрипіли, як у старого. Колишній арктичний дослідницький корабель був штаб-квартирою Enduro Adventures, фірми, яку Єгер заснував після звільнення з армії разом з Рафом і ще одним товаришем по службі. Цей чоловік, Стівен Фіні, стояв на вершині трапу, наполовину залитого дощем. Він простягнув руку на знак привітання. «Ніколи не думав, що ми знайдемо тебе!» — Виглядаєш як лайно. — Здається, ми якраз вчасно. — Ну, ти знаєш, як було. Є знизав плечима. Ось цього великого маорійського покидька президент Чамбара якраз збирався приготувати і з'їсти. Хтось мусив його звідти витягати. Раф пирхнув. — Всрися! Пролунав сміх. Троє чоловіків розділили теплий момент, а дощ бив по відкритій палубі. Було добре, солодко, знову бути разом. Солдатство на елітному рівні завжди було грою для молодої людини. Я, Раф і Фіні були там, де мало хто був, і робили те, що мало хто міг собі уявити. Це була найкраща пригода, але вона взяла своє. Кілька років тому вони вирішили звільнитись, поки були ще живі. Навички і зарплатню, що отримали за рахунок платників податків, використали для створення власного бізнесу. Enduro Adventures – девіз «Планета Земля – наш ігровий майданчик». І це стало результатом. ще єгера Enduro заробляло тим, що брало заможних людей – бізнесменів, спортсменів і знаменитостей. І кидало їх у найскладніші тури по дикій природі. З часом маленький бізнес перетворився на прибутковий концерн, залучаючи великих особистостей і пропонуючи найнемовірніші пригоди, які могла запропонувати планета Земля. Але потім, практично за одну ніч, життя Єгера розвалилось. Він зник з карти, став людиною-невидимкою в ендуро-едвенча. Фіні був змушений взяти на себе заробляння грошей, а Раф... Всі замовлені на той момент експедиції. Єгер, капітан, був єдиним колишнім офіцером серед них трьох. Повернувшись до армії, він командував ескадрильєю «Д» під розділом «САС», що налічував 60 осіб. Він тісно співпрацював з вищим командуванням і міг легко просуватись у висококласних ділових колах. Фіні був старшим, і він пройшов важкий шлях по кар'єрних сходах, закінчивши службу сержантом-майором Єгера. Що стосується Рафо, то його пиятства і бійки завжди перетворювали просування Маурі по службі на щось на кшталт виклику. Хоча той, здається, навіть ніколи і не скаржився. Останні три роки виявились викликом для Enduro Adventures, яка залишилась без свого лідера. Єгер знав, що частково Фіні ображається на нього за зникнення на біоку. Але якби той самий жах спіткав Фіні, Єгер вирішив, що йому, швидше за все, теж було б важко. Час і досвід навчили його, що у кожної людини є своя точка зламу. Коли до Єгера дістались, він втік до останнього місця на землі, де подумали б його шукати. Біоко Розділ сьомий Фіні повів всіх всередину. Зал засідань Global Challenger був святиною пригод, де стіни заставлені пам'ятними речами з далеких куточків землі, прапори половини збройних сил світу, значки та берети елітних підрозділів про існування яких мало хто навіть здогадувався, стелажі з деактивованою зброєю, включаючи позолочений АК-47 родом з одного з палаців Саддама Хусейна. Але це також була і потужна данина чудесам планети Земля. Фотографії одних з найбільш диких і екстремальних біомів, сухої до кісток, роздутої вітром пустелі, крижано-блакитні засніжені гори, вугільний навіс джунглів, пронизаний палаючими сонячними променями, прикрашав стіни, а також десятки фотографій команд, які Enduro Adventures привели в такі місця. Фіні гримув дверцятами холодильника за барною стійкою. «Пива?» «Ага», – буркнув Рав. «Після Біоко я хочу впитись!» Фіні простягнув йому пляшку. «Єгер?» Той похитав головою. «Ні, дякую, я на Біоко не пив, не перший рік. Тож одне пиво, і ти зішкребатимеш мене з підлоги». Він взяв води. І троє чоловіків розташувались навколо одного з низьких столиків. Вони деякий час розмовляли, надолужуючи все, що сталося за відсутності один одного, перш ніж Єгер повернув увагу до суті справи, причини, чому Раф і Фіні вирушили на край світу, щоб знайти його і повернути додому. «Отже, цей новий контракт. Просвітіть мене. Я маю на увазі, Раф мені розповів дещо. Але ти знаєш, Маорі». Він може одним словом життя описати. Раф поперхнувся пивом. «Я боєць, а не балакун!» «П'яниця, а не коханець!» Поправив єгер. Вони розсміялись. Три роки відсутності, тож єгер повернувся іншою людиною, а не тим молодим зниклим воїном-експедитором. Похмуріший, тихіший, закритий. Але в той же час з'являлися спалахи легкого гумору і чарівності, які робили його таким прекрасним фронтменом Ендуро Едвенчес. «Ну, я думаю, ти так само багато зрозумів за свою відсутність», – почав Фіні. «Але бізнес, ну, Ендуро, зазнав труднощів після того, як ти зник. У мене були свої причини», – перебив Єгар. «Друже, я не кажу, що їх немає. Бог розсудить». Раф підняв велику м'язисту руку, щоб перебити. «Те, що Фіні намагається сказати, це те, що ми тут всі неянголи. Минуле є минуле, і майбутнє зараз тільки одне – цей блискучий новий контракт. Тільки останніми тижнями він покрився якимось справжнім злим лайном». «Так», – підтвердив Фіні. «Це коротка версія». «Місяць чи два тому зі мною зв'язався Адам Карсон, якого ти, можливо, пам'ятаєш з часів роботи у спецназі?» «Бригадир Адам Карсон. А вже ж!» Єгар кивнув. «Як довго він був там з нами?» «Роки зо два?» «Здібний командир. Але я до нього не ставився погано чи добре. Я також погодився Фіні». Так чи інакше, після військових його вполювала якась медійна група. Він став генеральним директором кінокомпанії Wild Dog Media. Не так дивно, як звучить. Вони спеціалізуються на зйомках віддалених територій, експедицій дикої природи, корпорацій, ось такі речі. Там працюють багато колишніх військових. Ідеальні люди, з якими можна співпрацювати. Ну, схоже на те, підтвердив Єгар. «У Карсона була для нас пропозиція. Вигідна. Глибоко в Амазонці виявили загублений літак. Швидше за все, часів Другої світової війни. Бразильські військові виявили його під час повітряного спостереження вздовж західного кордону. Досить сказати, що він знаходиться в абсолютній кривавій глушині». Так чи інакше, «Вайлд Дог» багато кому заплатили за можливість дізнатися, що це в біса за літак. «Тобто це в Бразилії?» – спитав Єгор. «І так, і ні. Він ніби рухнув на самому кордоні, там, де зустрічаються Бразилія, Болівія та Перу. Здається, його один борт в Болівії, один в Перу, а Хвіст на півдорозі до пляжу Копакабана. Скажімо так...» Той, хто кинув літак там, чхав на міжнародні кордони. «Нагадує мені час, проведений у полку», – сухо прокоментував Єгер. «Деякий час точилась війна за територію, але єдиною армією, здатною щось зробити, була бразильська. І це було важким завданням навіть для них. Тому вони і наймають людей, щоб подивитись, чи можна зібрати міжнародну команду, щоб розкрити ці таємниці». «Яким би не був літак, він масивний», – продовжив Фіні. Карсон може розповісти більше, але треба сказати, що це таємниця, загорнута в загадку. Чи там, як кажуть. Коротше, Карсон запропонував відправити експедицію, щоб зняти все це. Велика телевізійна подія, яка транслюватиметься по всьому світу. Зібрали величезний бюджет, але виникли конкуруючі пропозиції і південноамериканські держави пересуперечались між собою. «Занадто багато вождів?» – спробував вгадати причину Єгар. «Недостатньо індіанців», – кивнув Фіні. До речі, регіон, де знаходиться затонулий корабель, також є домом для одного дуже недружнього племені – Амахуака. З ним ніколи нормальний контакт не встановлювали, а їм він і не цікавий. Кожна людина з цього племені прагне застосувати спис та стріли до кожного, хто заблукає в їхніх володіннях». Єгар підняв одну брову. «Отруйні?» «Не знаю, не питай». Ну всі експедиційні кажуть, що це справжня пригода». Фіні зробив паузу. «Отже, тепер ми в грі. Бразильці лідирують. Це все, що потрібно знати». І ще вони тримають точне місце знаходження в суворій таємниці, тому ніхто не зможе швиденько туди махнути. Тільки от Болівія для Бразилії, те саме, що Франція для Британії. І, скажімо так, перуанці – це німці. Ніхто нікому не довіряє в цій справі. Єгер усміхнувся. «Нам подобається вино перших, машини других, але на цьому все? Ти в'їхав!» Фініс смикнув пиво. Але Карсон розумний. Він зумів розгойдати бразильців по-своєму. Ти колись керував місіями в Бразилії та тренував їхні загони по боротьбі з наркотиками. І, здається, справив там справжнє незабутнє враження. Як і Енді Сміт, заступник командира. Вони вам довіряють, абсолютно. Ти і краще знаєш, чому. Єгар кивнув. Капітан Евандро все ще з ними? Полковник Евандро, він не тільки досі з ними, а головний у спецназі Бразилії. Ти витяг з лайна кількох його найкращих людей. Про таке ніколи не забувають. Карсон пообіцяв, що або ти, або Сміт очолити дослідження бажано ви обидва. Це підштовхнуло полковника найняти нас і ще болівців і перуанців. Полковник Евандро, добра людина зауважив Єгор. «Ну, схоже на те. Принаймні, він про нас не забуває. Ось чому Карсон і Ендуро отримали таку пропозицію. Ось чому ми вирушили на пошуки тебе. І, схоже, встигли вчасно». Фіні якусь мить дивився на Єгора. «У будь-якому випадку це великий контракт. Кілька мільйонів. Досить, щоб змінити долю Ендуро. Солодко!» Єгер глянув на Фіні. «Здається, навіть занадто. Можливо!» Обличчя Фіні спохмурніло. Карсон взявся за набір команди – міжнародної, чоловічої і жіночої – щоб апелювати до телевізійної сторони справи. Добровольців було десятки. Карсона вони завалили. «При цьому ми не змогли вчасно тебе відшукати. тож Сміті погодився очолити справу сам» побачивши, що ти, ну, десь б зник. Вираз обличчя Єгера лишився відсторонений. Або викладаю англійську в біоко. Залежить від того, як на це дивитись. А вже ж, так чи інакше? Фіні знизав плечима. Амазонці все одно. Експедиція ціною в життя зібралась. Осі з нетерпінням чекали на карколомне відкриття. Тоді телевізійники і задали умови. Харкнув Раф. Просто продовжили насідати. Жадібні покидьки. Раф, друже, сміті погодився. Запротестував Фіні. Він погодився, що це розумний вчинок. Раф пішов за ще одним пивом. О, тільки там одні криваві покидьки. Ми цього не знаємо, перебив Фіні. Раф грюкнув дверцятами холодильника. Та ми криваві не менш. Єгар підняв руки. «Так, стоп, полегше, хлопці. Що сталося?» «Ну, з одного боку, рав правий». Фіні знову взяв слово. «Телевізійники вимагали додаткового епізоду перед розгортанням. Не знаю, як це правильно назвати. Енді Сміт мав відвести новобранців на шотландські пагорби. Випробувати їх. Щось на кшталт відбіркового курсу «Міні-САС». «Відсіяти слабких і зняти все на камери». Єгер кивнув. «Ну, поїхали вони на шотландські пагорби. А у чому проблема?» Фіні глянув на Рафа. «Він що, не знає?» Раф бряцнув пивом о стіл, Навмисне. «Друже, я витяг його з Блекбірж напівмертвим. Ми пробивались з пекельного острова з двома ножами. Потім крізь акул і тропічні шторми». От скажи мені, ти знайшов би слушний час? Фіні провів рукою по коротко підстриженому волосю і глянув на Єгера. Смітті привіз команду до Шотландії, точніше на Західне узбережжя в січні. Погода стояла жахлива, і поліція знайшла його тіло на дні ущелини озера Айвер. Єгар відчув, як серце завмерло. Смітті помер? Він підозрював, що сталося щось погане, але не настільки. Тільки на сміті. Абсолютно міцний і надійний Енді Сміт був хлопцем, який завжди підтримував його. Ніколи не здавався, якими б низькими не були шанси. Мало друзів, які були ближче. — Смітті розбився? — недовірливо вигукнув Єгар. — Неможливо! — «Він ж ж незламний, господар пагорбів!» У кімнаті запанувала тиша. Фіні втупився в пляшку пива. Поліцейські кажуть, що рівень алкоголю в крові зашкалював. Ще кажуть, він випив пляшку Джека Деніелс, піднявся на пагорби і спіткнувся. Очі Ягара грізно блеснули. «Пиздять! Сміт пив ще менше, ніж я!» «Друже, це те саме, що ми їм сказали. Ну, поліції». Але вони дотримуються своєї історії. Смерть від нещасного випадку з натяком на самогубство. Самогубство? Єгер вибухнув. Чому в ім'я Боже сміт мав би себе вбити? Через дружину і дітей? Омріяну роботу? Оближте, самогубство. Давайте будемо реалістами. У сміті було все, заради чого можна жити. Краще скажи йому, Фіні. Це сказав Фраф і голос його напружився, ледь приборкуючи гнів. «Усе!» Фіні підготувався до того, що мав сказати. Коли сміта знайшли, його легені були наполовину заповнені водою. Поліцейські стверджують, що він пролежав усю ніч під проливним дощем і заковтнув багацько. Вони також стверджують, що падіння вбило його майже миттєво. «Чистий злам шиї». «Ну ніхто ж не може захлинутися, коли мертвий!» Вода потрапила в легені, поки він був ще живий. «То що ти маєш на увазі?» Єгер перевів погляд свинні на Рафа і назад. «Його втопили?» Раф взявся за горло пляшки пива, кінчики пальців побіліли. «Легені наполовину заповнені водою. Мерці не дихають. Іди розберися. Крім того, це ще не все». Він глянув на фіні. Пляшка крутнулась під його міцною хваткою. Той простягнув руку під стіл та витяг звідти пластикову папку. Потім витяг фотографію та дав її єгору. «Нам це поліцейські дали. Ми все одно пішли в морг, щоб впевнитись. Ця позначка, символ, він був вирізаний на лівому плечі Енді». Єгар втупився в зображення, і крижаний холодок пробіг по його спині. На шкірі колишнього заступника був грубо вирізаний стилізований орел. Хвостом донизу. Хачкуватий дзьоб закинутий праворуч, крила широко розпростерті. Кігті захоплювали химерну круглу форму. Фіні простягнув руку вперед і вдарив пальцем по фотографії. «Ми не можемо його відшукати. Ну, цей символ». «Здається, такий нікому ніколи не попадався. І, повір мені, ми шукали». Він глянув на Єгара. Поліція стверджує, що це просто якесь довільне псевдовійськове зображення. Що Сміт зробив це з собою? Самоушкодження. Це частина справи, яку вони клеють до версії самогубства. Єгар не міг говорити. Навіть ледве встиг почути слова Фіні. Він не міг відірвати очей від цього образу. Якимось чином, вигляд символу затьмарив навіть жахи, які він пережив у в'язниці Блек-Біч. Чим довше він дивився на цей символ, тим більше відчував, як той захоплює його мозок. Такий чужий, але якимось чином знайомий, і це загрожувало витягнути давно поховані спогади назад на поверхню. Розділ восьмий. Єгер переліз через паркан. На щастя, охорона Спрінгфілда, пристані для яхт у Східному Лондоні, ніколи не була надто полохливою. Він лишив біоко в одязі, в якому був. І, звичайно, у нього не було часу, щоб схопити ключі, включно з тими, які відчиняли ворота, що вели до пристані. Проте це був його човен, і чоловік не бачив причин, Чому б йому не проникнути у власний дім? Перед тим, як покинути Рафа і Фіні, він попросив їх, а також Карсона, генерального директора Wild Dog Media, 48 годин. Два дні, щоб вирішити, чи готовий він взяти на себе відповідальність сміті і очолити цю, здається, злощасну експедицію в Амазонку. Але, незважаючи на час, про який він просив, Єгер знав, що насправді вже вирішив. Він поїде. З багатьох причин він просто не міг відмовити. По-перше, він був винен Рафу. Великий Маорі врятував йому життя. Якби найманці Бьорка не звільнили Біоку в рекордні короткі терміни, Єгер загинув би у в'язниці Блекбіч. Його смерть лишилась непоміченою світом, від якого він відмовився. По-друге, він був винен Енді Сміту. А Єгер налишав боргів друзям у підвішеному стані. Ніколи. Сміті ніяк не міг накласти на себе руки. Звичайно, це треба теж тричі перевірити, просто для того, щоб бути абсолютно впевненим. Але Єгер відчував, що смерть його друга повинна бути пов'язана з тим таємничим падінням глибоко в Амазонці, яка ще причина? Який інший мотив? У Єгера всередині вкорінилося інстинктивне відчуття, що вбивця Сміті був серед команди експедиції, і щоб знайти його, потрібно приєднатися до неї. По-третє, сам літак. З того, що сказав Адам Карсон по телефону, звучало все інтригуюче, непереборно, як і цитата Вінстона Черчилля. Загадка загорнута в таємницю всередині загадки. Єгер вважав цю цитату надзвичайно переконливою. Ні, він уже вирішив. Їде. І попросив 48 годин зовсім з інших причин. Він мав намір здійснити три візити, три розслідування. І він зробить це, не сказавши нікому ані слова. Можливо, останні кілька років викликали в нього глибоку недовіру до всіх. Три роки, проведені в Біоко, зробили його чимось на кшталт одинака. Але, можливо, це й на краще, безпечніше. Так він точно будь-де виживе. Єгар пішов стежкою, що огинала пристань, чоботи хрустіли по слизькому, мокрому від дощу гравію. Стояв уже пізній вечір. Сутінки осідали над пристанню, запахи приготування їжі дрейфували по тихій зимовій воді. Яскраво пофарбовані човни, дим, що ліниво клубочився з труб. Все це було так несумісно з безлистою розмитою лютневою сірістю води каналу. Три довгих роки його тут не було. А Єгер відчував себе так, ніби і не знав, що це за місце. Він зупинився біля причалу за два човни до свого. У баржі Енні горіло світло. Стара дров'яна піч пихкала і хрипко диміла. Він піднявся на борт, непомітно просунувши голову у відкритий люк, що вів на кампус. — Привіт, Енні, це я. У тебе ще є мої запасні ключі? Обличчя дівчини дивилось на нього. Очі злякано широко розплющились. — Що? Віл? О, Боже, але де на землі? Ми думали, я маю на увазі, ми хвилювались, що ти... — Помер? Єгар блиснув усмішкою. — Я не привид, Енні. Я був у від'їзді. Навчання. В Африці. Тепер повернувся. Енні розгублено похитала головою. — Боже мій, ми тут всі знали, що ти належиш до мовчунів. Але три роки в Африці? Я маю на увазі, що от ти тут, а наступного дня щас, нікому не сказавши ані слова. У тоні Енні бриніло щось більше, ніж маленька образа сіро-блакитні очі і темне довге волосся. Єгар був гарним, точеним, трохи худорлявим. На його шевелюрі ледве виднілась ледь помідна срібляста смуга. Він виглядав молодшим за свої роки. Він ніколи не ділився багатьма особистими подробницями з іншими на причалі, включаючи Енні, але став надійним і відданим сусідом, не кажучи вже про те, що завжди шукав своїх товаришів по човну, де б вони не були. Громада пишалась своєю єдністю. Частково це і заохотило Єгера жити на воді. Це плюс можливість мати дім в самому серці Лондона, який може в будь-який момент переміститися в широку сільську місцевість. Пристань для яхт лежала на річці Лі, в долині Лі що простягалася на північ у відкриті луки та пагорби. Єгер повертався сюди після цілого дня роботи на Global Challenger і бігав по доріжках на березі річки, знімаючи напругу і повертаючись до такої необхідної фізичної форми. У нього ніколи не було особливої потреби готувати. Енні вічно пригощала його домашніми смаколиками, а особливо він любив її смузі. Енні Стівенсон. Незаміжня, ледь за тридцять, симпатична, полохливий хіппі стиль. Він давно підозрював, що вона закохана в нього, але Єгар був рішучим чоловіком одинаком. Руд і хлопчик, вони його життя. Або принаймні були їм. Енні, якою б вона не була чудовою сусідкою, і як би йому не подобалось дражнити її за те, що вона настільки хіппі, ніколи не мала шансів. Вона пониж шпорила і простягнула йому ключі. «Досі не можу повірити, що ти повернувся. Я маю на увазі чудово, що ти повернувся. Ось що я маю на увазі. А знаєш, Дінь-Дінь, ну, він саме збирався забрати собі твій байк. Так чи інакше, піч гаряча». Вона посміхнулась. Знервовано, але обнадійливо. «Мені пекти святковий торт?» Єгер усміхнувся. Він виглядав молодшим і хлоп'ячим у ті рідкісні хвилини, коли похмурість відступала. «Ти знаєш, Ані, я скучив за твоєю кулінарією, але надовго я тут не затримаюся. Просто зроблю кілька речей. Тож часу навіть недостатньо перекусити шматком торта та надолужити балачки». Єгар вийшов на берег і пройшов повз баржу дін дінь Він дозволив собі криву посмішку при думці, що цей нахабний покидьок придивляється до його мотоцикла. Через кілька хвилин він піднявся на борт власного судна, відкинув купи опалого листя і зігнувся біля входу. Товстий захисний ланцюг і навісний замок все ще були на місці. Це було останнє, що він зробив. Прикував баржу ланцюгом перед тим, як покинути Лондон і встигнути на рейс до краю землі. Він стиснув ланцюг у щелепах бовторіза, напружив хворі кінцівки і матюкнувся. Ланцюг відпав. Потім просунув запасний ключ в головний замок і відчинив роз'єднані двері, які відкривали доступ всередину. Баржа на темзі. Ширші та глибші, ніж звичайний вузький човен, вони, як правило, давали достатньо простору, щоб побалувати себе на воді невеликою розкішчю. Але не єгера. Інтер'єр був мізерним, повністю функціональним, позбавлений усього, крім особистих речей. Одна кімната утворювала імпровізований спортзал. Наступна – спартанська спальня. Слідом – крихітна кухня, вона швітальня з кількома потертими килимами та подушками, розкиданими по дерев'яній підлозі. Але більша частина інтер'єру була відведена під письмовий стіл, оскільки саме звідси Єгер вважав за краще працювати щоразу, коли можна було уникнути метушливих поїздок до головного офісу Global Challenger. Всередині він затримався недовго. Просто схопив інший комплект ключів, що висів на цвіху, і вийшов на вулицю. До закріпленого на носі баржі Triumph Tiger Explorer. Мотоцикл був давнім другом, придбаний вживаним, щоб відсвяткувати проходження відбору САС, добрих десять років тому. Після того, як зняв захисну плівку, він нахилився над другим захисним ланцюгом, перерізав його і вже збирався встати, коли почув слабкий шум. Найменший натяг на важкий крок по мокрому жирному гравію. В одну мить він обмотав навколо руки товстий ланцюг, залишивши на волі щедрі два фути з важким навісним замком на кінці. Єгер повернувся. У темряві маячила велетенська постать. «Знав, що знайду тебе тут!» Очі чоловіка глянули на ланцюг. «Але сподівався на тепліший прийом!» Єгер дозволив на прузі витекти зі своїх м'язів. «Ну, справедливо! Зайдеш?» Я можу запропонувати трирічне молоко і на свіжий чай в пакетиках. Вони зайшли всередину. Раф окинув поглядом баржу. Просто вибух з минулого, друже. А вже ж, ми провели тут кілька хороших гулянок. Єгор зайнявся чайником, а потім, простягнув Рафу кухоль паруючого чаю. Цукор твердий як камінь, печиво м'яке як лайно. Припускаю, ти не захочеш? Чай знизав плечима. «Чай хороший, мені його досить». Він глянув у відчинені двері на тріумф. «Плануєш проїхатись?» Єгер нічого зайвого не сказав. «Ти знаєш мене, живу просто, щоб їздити». Раф покопався в кишені і простягнув Єгеру аркуш паперу. «Сім'я Сміті, нова адреса. Немає сенсу їхати до старої». За останні три роки вони двічі переїжджали. Обличчя Єгера лишилось нерозбірливою маскою. Щоб була якась причина для переїздів, Раф знизав плечима. Він добре заробляв, працюючи на нас. Для Ендуро. Сім'я його продовжувала рости. Потрібна була додаткова кімната. Планую завести ще одну дитину. Ну, так він казав. Не скидається на суїцидальну поведінку. Егеш? Допомогти з байком? Так, дякую. Чоловіки спустили тріумф по імпровізованій дошці і вийшли на стежку на березі річки. Шини спустились наполовину. Їм потрібен хороший приплив повітря. Він повернувся до човна і взяв спорядження. Водонепроникна куртка Белстав, чоботи, щільні шкіряні рукавички, шолом з відкритим обличчям також шарф і стару пару окулярів часів Другої світової війни. Потім він витягнув шухляду, перевернув її до дном і зірвав конверт, приклеєний скотчем. Заглянув всередину. Тисяча готівкою, як і залишав. Єгер сховав гроші і знову приєднався до Рафа. Він підключив електричний компресор і накачав обидві шини – Потім на кілька хвилин лишив байк з підключеним до нього сонячним зарядним пристроєм. Навіть у розпал зими той забезпечував достатній заряд акумулятора. Двигун кілька разів буркнув, а потім заривів. Єгер обмотав хустку навколо нижньої частини обличчя, натяг шалом, а потім скинув окуляри на очі. Вони були для нього особливими, дорогоцінними. Його дідусь, Тед Єгер. Носив їх під час Другої світової війни, коли служив у якомусь дивному підрозділі. Він ніколи не говорив про це багато, але з фотографій, які прикрашали стіни, було зрозуміло, що частина його роботи – це їздити на джипі з відкритим верхом по віддаленій, понівеченій боями місцевості. Єгер часто шкодував, що не розпитав про це більше, коли дідусь Тед був ще живий. Він сів на тріумф, і подивився на порожній кухоль Рафа. «Залиш це на палубі!» «Добре!» Раф завагався. Потім простягнув масивну руку і поклав її на кермо мотоцикла. «Друже, я бачив вираз твоїх очей, коли ти подивився на фотографію сміті. Куди б ти не прямував, що б не планував, будь обережний!» Єгер довго дивився на Рафа, але здавалось, насправді, дивиться кудись далеко. Я завжди обережний. Раф міцніше схопився за кермо. Знаєш, в якийсь момент ти повинен почати комусь довіряти. Ніхто з нас не знає, через що ти пройшов. Ми навіть не прикидаємось. Але ми, твої товариші, брати, якщо хочеш, ніколи про це не забувай. «Я знаю!» Єгер зробив паузу. «Сорок вісім годин. Я повернусь з відповіддю». Потім він натиснув на педаль газу, розігнався по потемнілому гравію і зник. Розділ дев'ятий. Єгер зробив лише одну зупинку на шляху. На складі автомобілів, щоб придбати смартфон з оплатою за фактом використання. Він їхав, тримаючи стабільні 80 миль на годину на трасі М3. Але саме тоді, коли він потрапив на поворот А303 і менші дороги Вілчера, нарешті почав занурюватись в поїздку. Під час довгої дороги його думки попливли за течією. Енді Сміт. Таких друзів важко знайти. Єгар міг порахувати тих, що в нього були, включно з Рафом, на пальцях однієї руки. А тепер стало на одного менше. І Єгер відчував, що Ладен померти, але довідатись, як саме і чому помер Сміті. Бразильські навчальні місії по боротьбі з наркотиками були одним із останніх, в яких вони служили разом. Незабаром після цього Єгер покинув армію, щоб заснувати Ендуро Адвенчас. Сміт лишився. Він говорив, що у нього дружина і троє маленьких дітей, і він не може ризикувати втратою своєї регулярної військової зарплати. Саме під час їхньої третьої бразильської тренувальної місії події набули несподіваного повороту. Теоретично, Єгар і його люди були там виключно для того, щоб тренувати бразильський спецназ, бригада де Операсіос Еспесіалс. Бразильська бригада спеціальних операцій – БІСОП. Але з часом і вони почали винищувати наркоторговців. Майже так само, як і хлопці з БІСОП. Коли одна з команд капітана Евандро зникла, Єгар і його люди взяли справу в свої руки. Це був найдовший піший патруль в історії бразильського спецназу. Єгер очолив його, командуючи неймовірною кількістю бразильців. Вони знайшли схованку наркобанди в джунглях, вивчали її протягом кількох днів, а потім розпочали блискавичний штурм. У подальшій кривавій бійні погані хлопці були знищені. Вісім з дванадцяти солдатів капітана Евандро були врятовані, що за тих обставин було диво. Але в процесі сам Єгар був близький до того, щоб втратити життя. І саме хоробрість, і самовіддані дії Енді Сміта врятували його. І, як і капітан Евандро, Єгар був не з тих, хто може таке забути. Він притормозив на виїзді, позначеному вказівником на фронт Хілл-Бішоп. Потім потрапив на околицю села Тізбері і кинув очима праворуч, у бік будинку, розташованого трохи осторонь від дороги. Його вікна світились лед помітним жовтим кольором, ніби скорботні очі кліпали на страшний зовнішній світ. Мілсайт. Єгер впізнав адресу в той момент, коли Раф передав її йому. Солома, мох, котеджі, ліани, що ростуть повсюди. Власний струмок і пристойні півакра землі. Смітті завжди придивлявся до цього місця, відколи переїхав у цей район, щоб бути ближче до свого колишнього командира, та найкращого друга Віла Єгера. Вочевидь, він нарешті купив будинок своєї мрії. От тільки зникненню Єгера на той час виповнилось добрих два роки. Він рушив далі, вибравши з звивисту поворотну смугу, що вела до Такінгміла та Істхетча. Він проїхав під залізничним мостом, який вів потяг до Лондона, яким він часто їздив, коли погода була занадто холодною і вологою, щоб витримати довгу поїздку на мотоциклі. Замить фара вловила знак замку Нью-Вордур. Він повернув праворуч, під'їхав до невеликої довжини провулка і уперед через скромні кам'яні одвірки. Його колеса шуміли об гравійну дорогу, а ряди каштанів обабіч стояли, наче примарні вартові. Імпозантний заміський будинок Вордур був куплений шкільним другом єгарем. Нік Татершал. Заробив статки в Сіті і використав ці гроші, щоб відновити колишню славу замку нью Точніше, розділив його на кілька квартир, залишивши найбільшу собі. Але саме тоді, коли робота наближалася до завершення, Британія потрапила в одну зі своїх циклічних рецесій. І ринок нерухомості впав. Татарчал ризикував втратити все. Егер втрутився і придбав першу, ще завершену квартиру. Його вотом довіри заманив туди інших покупців. Місцина продавалася за занижену ціну, тому він і придбав нерухомість, подібну до якої зазвичай ніколи не міг собі дозволити. З часом це місце виявилось ідеальним сімейним будинком. Дім розташований у самому серці прекрасного широкого паркового простору, приватний і спокійний, за пару годин поїздом від Лондона. Єгеру вдалося розділити роботу між баржею на Темзі та Глобалі і ніколи не бути довго далеко від сім'ї. Він припаркувався перед величним вапняковим фасадом. Потім засунув ключ у загальний замок, переступив через прохолодний мармуровий під'їзд і попрямував до сходів. Але навіть коли він пройшов першу кам'яну сходинку, його ноги налилися гірко-солодкими спогадами. Стільки хороших днів було проведено тут. Стільки щастя. Коли все пішло не так? Він зупинився біля дверей своєї домівки. Він знав, що на нього чекає. Тому заспокоївся, повернув ключ у замку і зайшов усередину. Єгар увімкнув світло. Більшість меблів вкриті простирадлами для пилу. Але раз на тиждень його вірна прибиральниця, місіс Семпсон, приходила сюди, тож це місце було скрупульозно чистим. Віл на мить зупинився. Прямо перед ним на стіні висіла масивна картина, вражаючий помаранчевий птах. Рудочеревий дріст – один з національних символів Бразилії. Написана відомим бразильським художником – подарунок від капітана Евандро. Такий спосіб сказати особливо дякую. Єгеру дуже подобалась картина. Саме тому він розмістив її на стіні навпроти входу, щоб саме вона першою кидалась в очі. Коли він рушив до Біоко, то попросив місіс Семпсон не завішувати малюнок. Він не знав чому. Можливо, очікував, що повернеться раніше, і хотів знати, що птах, як завжди, буде там, чекати і вітати його. Він повернув ліворуч і ступив на широкий простір вітальні. Немає сенсу відкривати масивні дерев'яні вікониці. На дворі вже давно стемніло. Він увімкнув світло, очі зупинились на невиразній формі письмового столу, присунутого до стіни. Він підійшов до нього і дуже обережно відтягнув біле простирадло бік. Потім простягнув руку, і торкнувся пальцями обличчя красуні у фоторамці. Кінчики його пальців затримались, на мить примерзнувши до скла. Він опустився навпочепки, поки його очі не опинились на одному рівні зі столом. «Я повернувся, Руд», – прошепотів він. «Три довгих роки, але я повернувся». Він пустив пальці вниз по склу, зупинившись на маленькому хлопчику, що стояв якось захисно біля матері. Обидва одягнені у футболки з написом «Врятуйте носорогів». Вони придбали їх під час сімейного відпочинку в Національному парку Амбоселі в Східній Африці. Єгар ніколи не забуде о північне пішохідне сафарі, яке вони здійснили втрьох разом зі своїми гідами-масаями. Вони мандрували місячною саваною серед ста джирафів, Антилопу, ну, і, що найголовніше, носорогів, улюблених тварин сім'ї. Лука, татова опора, пробурмотів Єгор. І тільки Богу відомо, як я скуч. Він зупинився. Важка тиша відлунила від стін. Але, знаєте, я не знайшов ні найменшого натяку, ні найтуманнішого доказу, що ви живі. «От би ви просто надіслали мені щось, найменший якийсь знак». А Сміті пильнував, дивився, шукав його постійно і пообіцяв повідомити мені, якщо що. Він узяв фотографію і почав колисати її. «Я пішов на край світу, щоб спробувати знайти вас. Я б навіть продерся на край Всесвіту. Жодна відстань не буде непосильною». Але за три довгих роки – нічого. Він провів рукою по обличчю, немов відмахуючись від болю тих давно минулих років, а коли відійшов від стола, його очі зволожніли від сліз. І, я думаю, якщо ми будемо чесними, якщо ми будемо правдивими один з одним, можливо, настав час. Час, як слід, попрощатися». Час прийняти, що вас насправді немає. Єгар схилив голову. Його губи доторкнулись до фотографії і поцілували жінку в обличчя. Потім він поцілував сина, поклав фото назад на стіл, обережно, на простирадло для пилу, обличчям до гори, щоб він міг бачити їх і пам'ятати. Розділ десятий Єгер перейшов через вітальню на дальній бік, де подвійні двері вели до того, що вони називали музичною кімнатою. На одній стіні стояли стележі з компакт-дисками. Він вибрав один реквіям Моцарта, поклав його в програвач, клацнув перемикачем живлення. І диск почав грати. Дзвінки мелодії повернули все назад. Всі сімейні спогади. А Вдруге, за стільки хвилин, Єгар зіткнувся з тим, що йому доводиться стримувати сльози. Він не міг дозволити собі зламатися, як слід посумувати, ще не час. Бо було ще щось, щось глибоке, тривожне, те, заради чого він сюди приїхав. Він витяг пошарпану сталеву скриньку з-під піпітра і на якусь мить зупинився поглядом на ініціалах, викарбованих за трафаретом на повідці. В. Е. Є. Вільям Едвард Тед Єгер. Військова скринька діда, яку той подарував Єгеру молодшому незадовго до смерті. Коли реквіум роздувся до першого крещендо, ВІЛ згадав ті часи, коли дідусь Тед краткома запросив його до свого кабінету дозволивши потягнути тютюнову люльку і насолодитися кількома дорогоцінними моментами – дідуся з онуком – та отримав цю скриньку. Люлька дідуся Теда вічно затиснута між зубами. Запах – плеєресневий кат і тютюн, просочений віскі. Зараз Єгера майже бачив цей момент. Випадкове кільце диму, яке роздмухував його дідусь, М'яко й неземно танцювало у світлі його настільної лампи. Єгар відкрив застіпки і відкинув важку кришку. Зверху лежав один з його улюблених сувенірів файл у шкіряній політурці, вибитий вицвілими червоними літерами цілком таємно, а під ним офіцер, командир 206-го підрозділу зв'язку. Єгеру завжди здавалось дивним, що вміст файлу ніколи не виправдовував обіцянок обкладинки. Всередині знаходились буклети радіочастот і кодів часів Другої світової війни. Схеми основних бойових танків, креслення турбін, компасів і двигунів. Це виявлялось надзвичайно захоплюючим для дитини. Але ставши дорослим, Єгер зрозумів, що там немає нічого, що мало б відношення до обкладинки файлу або виправдовувало б таку надмірну секретність. Виглядало так, ніби його дідусь підробив вміст файлу, щоб зачарувати та розважити хлопчика-підлітка, але не зробити при цьому нічого небезпечного. Після смерті діда Єгер намагався дослідити все, що завгодно про підрозділ зв'язку номер 206, краще простежити його історію, але не знайшов нічого. Пустий був Національний архів, Імперський військовий музей, Адміралтейство. Кожен архів, який повинен був містити якусь форму записів, хоча б військовий щоденник, був позбавлений будь-яких згадок. Виглядало так, наче підрозділу зв'язку номер 206 ніколи не існувало. Наче це ескадрилья привид. А потім він щось знайшов. Точніше, знайшов лука. Його восьмирічний син виявився не менш зачарованим вмістом скриньки, важким ножем командос, беретом прадіда, його пошарпаним залізним компасом. І одного разу руки сина єгера глибоко залізли в самісіньке дно і знайшли те, що так довго там ховалось. Швидко єгер зробив те ж саме, висипавши вміст на підлогу. Там було так багато нацистських пам'яток, значок «Голова смерті СС», череп, зафіксований у загадковій посмішці, кинджал гітлер Юганда, на руків'ї якого зображена свастика, краватка перевертнів, затятого нацистського опору, створеного для боротьби після того, як власне війна була програна. Час від часу Єгер замислювався, а чи не занадто зблизився його дід з нацистським режимом? Так багато пам'ятних речей він здавалось накопичив. Щоб він не робив під час війни, можливо, це якимось чином небезпечно наблизило його до зла і темряви. Невже все погане справді просочилось в нього, зробивши свої? Єгер не вірив у це, але і ніколи не міг вести такі розмови до того, як дідусь несподівано помер. Він зупинився на характерній на вигляд книзі, про яку майже забув. Вона лежала в скринці. Рідкісний примірник рукопису Войнича, багато ілюстрованого середньовічного тексту, написаного повністю таємничою мовою. Дивно, але ця книга назавжди прикрасила письмовий стіл у кабінеті дідуся, а потім потрапила до Єгера разом із вмістом Скрині. Ще одна річ, про яку він ніколи не говорив з дідом. Звідки таке захоплення незрозумілим середньовічним манускриптом? Єгар витяг важку книгу, відкривши фальшиве дерев'яне дно, вбудоване в скриньку. Так і не було зрозуміло, чи дідусь випадково залишив там документ, чи зробив це навмисно, сподіваючись, що онук колись знайде приховане відділення. Так чи інакше, таємниця все ще була там, захована серед купи пам'ятних речей про війну, чекаючи три десятиліття або більше. Щоб її виявили. Пальці єгора заглибились під дерев'яні дошки, знайшли клямку відсіку і смикнули її. Він обмацав дно і витяг тремтячими руками жирний пожовклий конверт. Частина його абсолютно не хотіла заглядати всередину, але більша частина знала, що треба. Він витяг документ. Примітка! Коротше, давайте так. Якщо ви надалі хоча б посміхнетесь, то з вас двадцятка на Донателло, тому що в німецькій мові я повний профан, я не знаю, як що говорити. Домовились? Будемо вважати, що так. Кінець примітки. Набірний шрифт, скріплений степлером з одного боку, був саме таким, яким він його запам'ятав. У верхній частині обкладинки товстим готичним шрифтом, що є синонімом гітлерівського нацистського режиму, було написано одне слово великими літерами. Хексенстеншнайт. Німецької мови Єгер практично не знав, Але за допомогою німецько-англійського словника йому вдалося перекласти кілька слів на обкладинці документа. Хексенстеншнайт? Був найвищою класифікацією безпеки, яку коли-небудь присуджували нацисти. Найближчим британським еквівалентом буде «Beyond Top Secret» Ultra. Нижче надруковано. «Акціон Вергвольф» – «Операція Вервольф». Нижче знову дата, яка не потребувала перекладу – 12 лютого 1945 року. І нарешті «Нюфу Огін» – «Sinnentheinst Stendor-Wersteil-Komando», тобто тільки для клас «Sinn тобто служби безпеки СС, а також нацистської партії, тобто для вершини зла. stendor командо komando переклалось як «команда для передослокації», що практично нічого не означало. Єгер загулив обидва таємничі посилання – Операція Вервольф і команда для переслокації англійською та німецькою мовою Гугл нічого не дав, жодного посилання, ніде. Це були приблизно всі його дослідницькі зусилля, але, вочевидь, це документ, який мав надзвичайно високу значущість під час війни, який якимось чином потрапив до рук його діда. Проте саме наступна сторінка. Пробудила спогади Єгера, і саме вона спонукала його поїхати з Лондона до Вілчера, назад до його, здебільшого покинутого, сімейного будинку. Він перевернув обкладинку з важким перечуттям. На нього з титульного аркуша дивився суворий образ, вибитий чорним кольором. Єгер дивився на нього. Розум ніби хитався. Як він і боявся, пам'ять не брехала і не жартувала. По хмурим зображенням був стилізований орел, хвостом донизу, що розпростер крила під жорстоко вигнутим дзьобом. Його кіхті стискали круглий символ, вигравірований нечитабельними нітками.